Ongo euterri larun batean mai jokuak ...podcastaren aurkezpenera, ni brutal neuzo ebertzen nolatik. Eta, ba, podcast hau jaiotzen da, apur bat, ba, ba bueno, e, izena esaten duen bezala, e, ni larun batetan lagunekin jolasten, mai hotkutara jolasten entzelako. Eta, e, ba, joku sesio hauetan, e, jolasten intuan jokuak pixkat, e, e, joku haue buruz, e, itzegiteko gogoa sartzen zaidarako, ez? E, Mugei mersen... Erez, ez da beretokia normal no es ben ke e, jokuren bat baina e, gustatuko litzake zorlako ba, ba ba bueno podcast proposat e, izatea ba e, astean zehar holaste itzer aste burutaan holaste dituan mai jokoen inguruan hitz e, egiteko podcast ideia e, a tal mozo motzak kaleretze izango da ba mar eta hogei minutuen arteko horlako e, atalcho atalchoak e, hor blog estilo batean edo biskat eh, abuela pluma ez esaten dut zela, komentatuz eta ba hori ba aztean zeharragian bi edo hiru alditan publikatzea hor bai kalean grabatzen dut mikrofonarekin edo bai etxean grabatuta orain entzuten dut zuten bezala e, hau esan da, ba bueno ba, e, espero dut e, podcasta disfrutatzea eta ba, gustatzen bat zaizue, eh, ba, hor komentariak ustea edo ba, ba ez dakitaz, animatzea nola bait <laughs> e, ba, jokoak probatzen eta barrez Hau esan da, eh, datorren alean entzungo gara. Hago jo.